Oizeko beratzeak eta hamabi minutu dira, eta gai zaldatu behar dugu ingurumen delitui. Ezkiniko baitizkigu faktoriako urrengo minutuak. Ingurumen delitui edo gobe esan da ingurumen delitu eta delitugileak penalki jasarri eta epaitzeko aukerari. Eskalandiko ingurumen suntxikete klur planetako bizi organismo guztiei erasaten diete egunero-egunero Amazoniaren deforestaziotik etxe albokoibai ibaien kutsatzera e, klima larrialdia areagotu eta egunero denon biztara gertatzen ari den honetan indar berritu eta indar berritu eginda eztabai da nazioarteko arauak berrikusi eta hondamendion erantzuleak kriminalizatzeko bideak sorrosteko. Mike Rotachegunon. Egunon eta testuinguru horretan jaio da delitu mota berri hori aipatzen genuena, ekosidioa. Bai, e, bigarren mundu gerraren biara monean, holokaustoak eragindako trauma kolektibo betean definitu zituzten lenaldiz, genozidio delitua eta gerrata gizateriaren aurkako krimenak, delituok ikertu eta epaitzeko sortu zuten nazioarteko zigora zitegia, Agan, erromako estatutuaren araudipean 23 urte geroago mundu mailako mugimendu batek delitu berria geitu nahi dio estatu horri, ekosidio delitua. Hain zuzen, naturbalia binen suntsitzaileak genoziden pare kriminalizatzeko. Ekozidioaren ideia nola nahi ere, ez da berria. All countries must accept Mila bederatzeron da irurogeita mabian, lehen aldiz aipatu zuen, Olof Palme, Suediako lehen ministro sozialdemokratak, eta agako hauzitegi asortu zutenean ere, delitua jasotzekotan egon zirela gogoratu dio Euskadirratiari ratiari jo jo meta, stop genocide mugimenduko buruak. Naziarteko harteko auzitegia sortzen ari zela, bazen planain gurumenaren aurkako kaltelarria itunean jasotzeko, baina azken unean erori eta ezzen agertu testuan, gerrera krimenak jaso zituzten, genozidioak, gizateriaren aurkako krimenak, eta berrikitan eraso krimena. Baina urten heldu da mugarria, stop genozidaren ekimenez, nazioarteko amabi juristek adostu dute azkenean definizio zehatza. Anlofo. da, legez kanboko edoz enezkintza, propio egina eta jakinez ingurumenaren aurka epe luzerako kalte larri eta orokortuak eragiteko aukera dagoela. Damage must, severe, must be behar du larria serioa nazioarteko krimenaz ari garelako eta mina eragiten duten ekintzak behar dute legez kanpokoak eta neurrigabeak desorekatuak eragindako kalten eta eragi haku ustezko onuren artean. Hori definizioa eta abian, bidea, lanak gobernuetan azioarteko erakunde negoitzetan, ekorzidioa, agan onartu eta estatutuetan dezaten eta lortuzkero, ze ondamendiren erantzuleak epaitu litezke adibidez? Fukushima bezalako ondamendiak adibidez. Segurtasun protokoloak zauden eta urratu zituzten, eta emaitza ondameni ekologikoa izan zen. Perhaps the Niger Delta where pollution luzez, petroleum is huge and marked by luces, Eko zidioan, onartzeko bidean, presio eta lobby lanetan ari dira beraz, ze puntutan dago prozesu hori, Mikel? Ba, kontzeptua bera definitzea bada berez, urratxe nabarmenaitz, ba, koitza zehaztasun erabateko aukeratu dutelako orain, xietasunak finkatu behar dira, e, prinsipioz pertsonak epaitu nahi dituzte, ez gobernu eta enpresak, baina egiten hitz xea orain dikadozteko dago, eh? bidea ez da erraza, eta ez dago argierez, esate baterako, nola frogatuko duten, triskantza ekologiko bat, ondamendi ekologiko bat, naita eragindakoa ote den. astapenetan daude beraz, baina jo jo meta baiko da.